Egun ongu zieri, egia da etzel ariende bildu baionako magak kolezioan, foroa erakaskuntza elebi dunean diren haur ikasle, eta bereziki buraso erzuzen duazen, elebitasunean urratz bat aintzina egin dezaten baina lehen foro unek ez du izan merezizuen ahakasta. Zergatiak zaila erantzutea, bereziki ainitzak zirelako, beroan bero, Magian Guret Bigabaieko presidentak ideia batzu bota ditu. Biziki zaila da guretako nahi, bazu gu buraso elkarte bat gira, nahi ginuzke uh, burasoak uh, ortara sentzibili, Izatu, nahi dugu informazioa ere zabaldu menan uh, zaila da bai hunkitzia nahi bezugu gisa batez uh, kolegio kanpotik gira, uh, eta nahi ditugu jendeak kunitu uh, eta voilà, olako jartsalde batez jendiholako toki batetara eteta jarazztea biziki zaila da. Lehenbizikoaldia dugu ere egiten dukula, Beraz ikasten ari dira eta ikikuko agian beste uh, urte bat zuiz e-replikatzen olako holako gauzak e, ba, nola egimearko dugun, jende publiko gehiago ekartzeko. Zer da eskas menturaz txinplekiz sentsibilizazioaz? Me Hortan harigira ere, justu, hori uh, da sentsibilizazio uh, uh, operazio bat ere, ordean mintzatzen gira edabideetan ere, jendek uh, intzun dezaten hortaz mintzatzen, eta ez dakit, uh, pentsa dezaten ere, ba, dituz informazioak biltzeko, biltzeko, uh, Nola elibidun elebidun uh, uh, gune hortan importantea dela, uh, ez dakit, profesionalen gana joitea, hafen, bentsa uh, dezaten, mehizi duela uh, informazio gileago biltzia, bila, gai horrek. Azta da, menturaz, ez diakintasuna gehiago edo desinteresa? Ez dakit, ez da errexera jendeak ez duela beti lotzen, uh, be justu uh, euskara, gau, gaitasun hori, eskola zikastia eta aujaren geroa. Berdin hori, hori bizik ez da. Ez dakit jendek pentsatzen duten, bere beren auha elebidunen zartzen dutelaik, ebe gero orako bat dela ere. Ez dakit lotura hori giten duten. Eta bizia ere Euskaraz bizitzen aldela ez da hori da ere helburuetariko bat hemen erakustea, bai, ez da Euskara, ez da bakerrik eskolako hizkuntza bat? Bai, bai, hori mesu bat hori uh, guk egiten ekartzen dugun mesu bata gero jendia ez da ez du bat hartuko hortarako. Konfrentzen, beraz ezparimadu sendi informazio berezi baten beharra edo ezparimad dira hortan beharen baitaik, da ediendia ekarzea holako uh, ekintza batetara. Politikariek alta frantzesea zemintzatu badireare bein eta berriz azpimaratzu zuten elebitasunaren onuragarria, izan Mathio Berge e EPko zuzendaria, Ibu Galde Bayonako Errikoetxeko asuranta edo horren entzuten dugun Pierre Barriak Akademiako ikuskaria. L'imans avantaj odela de question d'identitea d'ouvrir en même temps sur d'autres compétences cette espèce de plurilinguisme nécessaire mais il est clair aussi que on se konet bien a partir du moment des de parler la langue de l'autre ez ama kasua beretako hasteko beti ere hurbildu ziren bizitariak informazio desberdinak biltzeko parada izan zuten ataleko diskurtxenon ondotik, internet osasunare eta bidieak administrazioa komunikazioa edo erakaskuntzako profesionalak han izan bait ziren galdera guztiak ilardukitzeko emasteago adibidez administrazioa jogatzen zuen mainera hurbildu zuten Antoineren esplikapenak entzuteko den egiten zen hainitz kanchisas uh, eta picanaka e setan laz stand bat竹u fe chairuzta eta beharren laguntza lan gerozta gehiago bada idzultuen aldetu eta Gaitasunak b panelistsio bako Ha da zakutzka kafka eta gindu Hizada eginez Letra Moderno-licentzia bat Washington arriek E durin mazter bat kulturako g governments Eta sukin nendua elementa alš lektuo ent придab мама Bueno, voilà. no quiero eh seguir cotidiana comunicación garatzen ustara baina beste postuetan dira 20 idazkari edas, postuetan geroztagileago galdetzen da bai eta bai bai egitzen lan ba fa da Lehen gale cintzen pixkoat ba, e, bai, itxuraren tzat, eta orain konkretukia beharrezkoa da. Zilik, hama iru uztedu eta ez du bere galerai agaposztorik atxeman. Be ikushteda zer da egun, fean... Zag nahi zinuk egin gero? Uh, estetikoan estetizien. Da euskaraz? Be stakit, ikusiko. Uztuzo Euska, euskaraz egiten aldera? Be stakit. Zira hori kustera? Bai, eta ez dakite eta bai kanceroaren buruz, baina bestezerbai da. Hor oh, mintzatu zira osasunaren lanbidetzen, zer galetu duzu eta zer errandute? Errandute, uh, masajoak uh, egiten aldute uh, kanceroari buruz, baina beren korputzaren da eta beren usagarriaren zada. Zinen zira eskolan? Eko leh, marra kordi joan. joan. Eta, bakzutza ginen duzun gero, nora joanen ziren eta Euskarra segituko duzun? Eztakit. Zon bat garrinean zira hor? Boste garrinean. Ba, nahi duzu Euskarra segitu? Be, eztakit. Ama iru urtetan ez baitira horrein oideak garbi Euskarra ere. Hauk zain degiko profesionalunek, elebitasunaren balore erantzia saiatu da azpimagatzen. Eta, talman du posibilitea du pobor trobe du trabai, paske hori, izan trezataxe, onzi aloha behilazk, Non dugu, beh, si son pa bazkofon, beh, voilà. Yadiperson, kamen, dans la crèche, qui sont recrutés, pas qui sont bazkofon. Euskarak ere balio duela mundu profesionalean eta ez dela bakarrik eskola ikastolako hizkuntza. Mementu berean, baina beste gela batzuetan, txalaparta, dantza, mus, pilota eta errikiroleko erakustaldiak egin zituzten ere, baina antolatzailek, aukten goaren bilana egin barkodote, ondoko edizioari lotu haintzin.